Представи си, че подредим всички цели числа спираловидно и ответим простите числа в синьо. И оставим съставните числа в черно. Ето един интересен въпрос, който можем да си зададем. Какъв е броят на простите числа в сравнение с броя на съставните? Първо, нека се удалечим, за да видим цялата картина. Забележи, че цветът на простите числа е наситен в центъра, а с увеличаване на разстоянието става по-блед, но никога не изчезва. Обичам да мисля за това последния начин. Представи си, че в центъра има дърво, което е безкрайно високо. Листата, падащи от това дърво, са простите числа, които са разпилени непредсказуемо нагъсто, близо до основата на дървото, а когато се отдалечаваме от това дърво, намираме все по-малко листа, но въпреки това винаги ги намираме. Точно това се случва, когато гледаме все по-големи и големи цели числа. Винаги намираме още прости числа, макар че броят им постепенно намалява, колкото по-далеч ги търсим. Да се върнем на нашия въпрос колко са простите числа, които са по-малки от някакво число X. Ако направим таблица, виждаме, че броят на простите числа винаги нараства, макар че като търсим по-надалеч, намираме все по-малко и по-малко. Този урок е локализиран на български от Сдружение Образование раници с помощта на Фундация Америка за България, SkyScanner, Graffiti Studio и помощта на Доброволци. Започнахме с този звук, често от едно кратко видео, в което за почти никакво време един глас успява да ни обясни нещо толкова сложно, като теоремата на простите числа. Това е само един от примерите за уроци в глобалната образователна платформа Khan Academy, който ми е любим разбира се. най мащабната онлайн платформа за учене в света, която е и на български, благодарение на Организацията Образование без граници, вече има и мобилно приложение на български. На практика това е и първото по рода си, Приложение за мобилен телефон в България, което обхваща в дълбочина основните общообразователни предмети. Приложението е напълно безплатно за изтегляне и използване. Добър ден казвам на Розелина Лъскова, която е изпълнителен директор на Образование без граници. И на Даниел Чулаков, който е член на управителния съвет. Един от основателите, инициаторите, човек, който живее в Съединените щати... От време на време сте в България, така ли? Е? А, да, живея в Чикаго, преди това Сиатъл, Нью Джърси. А една добра обиколка в Лондон имах, така че се говоря с различни хора и да, всички се радват на теми като образованието. Много важно е теми като образованието да ни събират и на територията на България и през български язик, което а, наистина е забележително. Мек първо да кажем а, какво всъщност ще имаме в мобилния си телефон, ако изтеглим това приложение. Пак ще кажа, не става дума за плащане в тази а, а, верига. Който познава Кан Академия като платформа, която е достъпна и през всеки един браузър, може би, вече може да се представи какво ще получи изтегляйки приложението. Приложението е просто една още по-лесна и по-достъпна форма и начин да имаме знанието в джоба си, както аз напоследък казвам. А, и просто е форма, която е много по-лесна за боравене и като функционалности. Khan Академия предоставя, точно както и в представен стана на въпрос, много полезен начин представено образователно съдържание, което учим в училище, и всъщност много повече. В Khan Академия има платформата на видео уроки, но и платформата на различни тестове, упражнения, задачи статии, материали свързани с общообразователните предмети, но и материали на всякакви интересни общообразователни теми, включително много съдържание, което е изготвено с големи партньорски организации като а, Тейт музея, да речем или Калифорнийската академия на науките или като НАСА. Така че а, всеки един ученик на първо място, а, но и всъщност всеки, който иска да, да учи а, под една или друга форма, може и с мобилното приложение всеки един момент да има достъп до, до знание, мляно по един много лесен начин. Разбираем начин, който също време това е представен толкова игрови и толкова достъпно, с много добри описания, метафори, включително. Да ви попитам, всъщност, нека да кажем за хората, които не знаят какво е Кан а какво е Кан Академи, кой е този един Кан, Хан, а, ако се произнесе пронес, буквално а, това съчетание а, от букви? Хан Академия започнала, да, името на този човек от бангладешки индийски происход е произразало от Хан, просто той се го казва Кан и ние следим неговия подход. А, той започва с а, интерактивно преподаване на математика през 2006 година за братовчетка си, а, просто защото тя е надалече, в друг щад, штат, в щатите. И от там, от дума на дума, започва да записва тези клипове за други хора. Разбира се, само клипове или само от слушане на материали не се научава много. И затова, ако им позволите, ще ви дам още три примера само за простите числа, какво има в Кан Академия. Uh, преди всичко имаме задачи. Uh, това за мен е най-важното, интерактивната работа с математиката. По простите задачи виждам, че имаме, имаме поне три вида задачи, за да разбере детето дефиницията. Uh, освен това, второто нещо е uh, подсказките. Ако детето не се справи с някоя задача, не минава просто на следващата задача, не просто получава тройка и да продължи напред. Uh, uh, системата му дава поне три или четири подсказки, къде може да опита да направи нещо, uh, нещо добре, за да се свърши задачата, да я реши като хората. И накрая, нещо и за мен, същност, най важното, ако искаме да променим образованието към един по-индивидуализиран подход за всяко дете, са учителите. Това, че детето е решило две задачи, че е използвало три подсказки, че му е отнело 10 минути да разбере простите числа, учителя трябва да го знае и тези данни са автоматизирани в Кан Академия. Та накратко, това, което започва с видеоразговори в видеа, днес е система за преподаване чрез данни, поне на мой език. Да, а вашия език е езика на програмиста, вероятно, и на компютърните Аз лично само за науки. две секунди започнал съм като с бизнес консултиране. За моя радост попаднах във фирма с, за изкуствен интелект и анализ на големи данни. Та, да, както сме се оформил мозъка професионално, така виждаме света в днешно време и за това се радваме на Кан Академия. Става дума за процес, процес, който може да бъде следен на практика и от учителите и от родителите. А моят първи досек с Кан Академия беше която още мисля, че нямаше преводи на български, т.е. още преди вие да стартирате бях видяла тази платформа, бях видяла колко полезно тя може да работи а, за родителя и за ученика, неговото дете, защото родителя може също да следи как напредва а, съответно ученика, подобно на учителя. Колко важно е това съчетаване на тези. А, Процеси и възприятието на образованието като процеса, не просто като да отметнеш една оценка. А, ако ми позволите този въпрос, а, значи преди всичко, ние се опитиваме да се представим една класна стая след 10, 15, 30 години и след това да се зададем въпрос, защо тази класна стая не се случва днес? И следвателно какво можем ние да направим, за да я, за да я постигнем поне части от нея. А, и да, ед, един, едно от, от, един от аспектите на тази мечта е защо ни трябват оценки? Кой, кой ни е накарал да ги ползваме? В крайна сметка искаме да развиваме умения. С, в Кан Академия може да можем да следим тези 1400 умения от а, детска градина до висша математика и всеки учи докато ги научи, защото наш, нашото мото е, че всеки може да научи всичко. А, друга, другата другата а, част на този процес на образование в бъдещето е ролята на учителя. И днес, като чета статии, като слушам интервюта, изглежда всеки родител очаква от учителя да бъде супергерой. Но не всички учители са, учители са супергерои, не всеки като Батман има някакви прищевки, които помогнат да се свърши работата по-добре. И нашата работа пак е в този процес да дадем правилните инструменти. И да, част от успеха с тези правилни инструменти е когато има повече видимост не само за учители и родители, ами за регионален инспекторат, министерство. Би било страхотно, ако след 30 години министра просто се буди сутринта. Видя един доклад колко умения са постигнали децата в България предния ден. И ако са по-малко от очакваните, въпросът е защо, какво се случва. Та, и въпросът за процеса е доста огромен, така че извинявам се, ако сте в странична посока. А, да попитам колко души ползват уроците на Кан Академи по света и в България, ако имате да представа. В България, а, зависи от месеца, но в, примерно в последните месеци на учебната година а, се въртяхме около 50 000 потребители, но по-важното за нас е растежа, който отбелязваме всяка година. А, виждаме, че откакто работихме като сдружение и следим всичко това и формално, а, имаме много сериозен растеж и той е една тенденция, която показва, а, че работата, която вършим, а именно повече съдържание на български, повече че работа с учители, малко или много повече и популяризиране, доколкото не стигат целите, разбира се, и, и, понеже и това и финансов, и бюджетен въпрос, ние сме организация с идеална цел и, и зависим до голяма степен от дарения и спонсорства. Така че всяко едно обаче усилие, което влагаме, виждаме, че се отразява в повече потребители. А в глобален план, защото знам, че на много езици всъщност се правят подобни платформи, които използват ресурса на КАН Academy. Имате ли представа? В, да, в глобален е? план потреби, потребителите към момента са около 72 милиона. А, това е огромна цифра. Говорим за цял свят. Наистина, платформата се превежда на над 30 езика. Даже са доста повече, мисля, между време, просто не знам точната цифра. А, така че говорим за, наистина за една глобална платформа. А, скоро чух в интервю на основателя Салман Кан, че само регистрираните учители са а, около четвърт милион. А, така че, това е ново показва как все повече а, и чрез Кан Академия се набляга именно на процеса, за който стана въпрос на работата между учител и ученик. А разбира се, ако родителя има възможността и желанието да проследява този процес, също е добре дошъл в Кан Академия. Ако ми позволите да похвалим и нашата организация, ние виждаме себе си като един от инициаторите на световното единство на Кан Академия. Ние не сме, български екип, далеч не сме единствени, но нашия екип създава практики за другите да се срещаме. Включително през ноември ще бъдем в централата в Калифорния. И да ви дам три идеи извън числата. Значи в Турция преди няколко години на всеки учител беше препоръчано да прочете книгата на Салман Кан с тази философия за образованието. В САЩ, когато допитвате студентите от най-елитните най университети, поне 50-60% от тях са използвали Кан Академия за да се подготвят. И накрая в Бразилия преди 4-5 години Кан Академия била използвана в няколко епизода като история в Сапунена опера, в теленовела. Така че Кан Академия не е просто брой хора, ами е културен феномен в различните страни. Колко важно е това, че е безплатен достъпът до това познание, обяснено по достъпен начин и направено така, че да бъде освоявано? Ами, ние естествено, че от нас очаква да чуете отговора много, много голямо значение има това, но всъщност това го казват самите потребители. И аз мога да говоря за, и би говорила за потребителите в България, защото ние постоянно се сблъскваме с този тип коментари. Даже неодавна имахме партньорско отразяване в а, а, онлайн медиа, Зачитахме се в коментарите на... Читателите отдолу и отново имаше много свързани с това, че платформата е безплатна и това е страхотно. И въобще Кан Академия от самото и създаване е, служи на мисия, на конкретна мисия. Тя е качествено, безплатно образование за всеки и навсякъде по света. Защото когато в днешно време имаме достъп чрез различни нови технологии, чрез интернет, до всякакъв вид информация, защо да нямаме достъп и до лесно структурирано знание, защото това прави разликата. Естествено, че навсякъде може да гледаме различни видеа и да прочетем статия от може би непроверен източник, но ка накъде ме наложил се, доказал се ресурс, който по една Организирана, структурирана форма помага а, на участието да напредва. То Докато си не майсторство, наистина. на Академия насърчава майсторството. Всеки може наистина да научи всичко в Кан Академия. Нека да чуем сега реакции от а, учители, с които сте работили и ученици. Имате такива пилотни програми. А, е, интересно е, нали, как реагирате. Нека да ги чуем. Като реши да се включа като пилотен учител Кан Академията, не ми трябваше дълго време да размисля, защото а, за мен Кан Академията е позната преди вашето обучение. В класа не я бях прилагала, признавам, но моите деца бяха опитали. А, а, два пъти в седмицата ни дава задачи на, на всички и всички трябва да ги решим до другата седмица. Това, което изучаваме в клас, аз си намирам урока в Стан Академия, предавам го в клас. В а, задачите през Кан Академията. Децата знаят вкъщи, че имат андезимент. а Ами, значи първо мога да им възлагам самостоятелна работа. Примерно имаме важен проблем, математически да решаваме. Те могат в къщи чрез Стан Академия да, да видят някои аспекти на този проблем и после в училище а, това, което не се разбрали, да бъде дообяснено ми е направена чудесно за всеки учител, с богатата статистика, с която разполагам след решаването на всеки за всяко едно домашно. За мен първо е много добра обратна връзка за успобедността на всеки ученик. Щастието, че мога да погледна работата на всяко едно дете от първият му миг, в който е решил първата задача до последното домашно, което съм дала. Да установя къде и какво е сбъркало, да си направя моят, моят личен план, как да работя с него и какво да наваксаме, какво хубаво от това. След толкова години в училище съм стигнала до извода, че най-добре и най-трайно се освояват знанията, когато всеки сам извърви стъпалата. Първоначално бях много скептично настроена, защото а, в принцип ми е малко странно да решавам онлайн задачи. Изключително е полезна с а, това, че е много просто обяснено. И примерно миналото седмица се отсъствах от математиката и малко не ги разбрах задачите. Да, като успех във къщи да, да намеря видео, ми беше много по-лесно да разбера задачите. И на по начинът по който са обяснени, всичко може да бъде разбравено. И някои неща, които не можем да си ги заснимам в училище, там са представени по много лесен начин. В момента с 12-ти клас, например, учим производна функция, която е много сложно понятие. Нашата образователна система има академичен стил, което е много трудно. Съвременното поколение изисква друг подход. И това, което видях в Кан Академия в един съвсем малък клип, разработено и механичното и геометричното значение на понятието производно, просто това е гениално. Ако не можеш да ги решиш, отдолу има сами отговор или подсказки как само да стениш от този отговор. Ами, когато се затрудня, той ми казва, опитай пак, а, и ми казва, дали искам да а, видя видео, и аз Гледам видеото и а, се го научавам и после отговарям правилно. Аз по принцип разбирам по-бавно нещата. Винаги като съм в клас, а, всички бързат напред. Аз на мен ми трябва време да осъзная какво се случва. И това ми хареса в Тан Академи, че мога колкото клипчета с обясненията, мога да ги пускам по няколко пъти, докато ги разбира наистина. Мога да се упражнявам няколко пъти на задачите, докато наистина ги изхвана. Много често в училище ние учим даден материал и не е силно дали сме затвърдили знанията си и после правим тест и го оставяме нататък и продължаваме с материал и нямаме време да си доизясним нещата. Можеш да се упражниш с клипчета да ги видиш и се едно си имаш втори частен учител. Просто е, де, де е забавно, има много приятни задачки и освен това може да ги имаш право на втори шанс. И накрая имах 75%, но после това все ги реших и станаха 100%. Наистина ли заменят частните уроци? Продължаваме разговора с Данял Чолаков и с Розелина Лъскова от Khan Academy, организацията, която в България прави достъпно това познание, Образование без граници. Сигурна съм, че за онзи свят, а, в който по принцип преподаването е толкова интерактивно, с, с, с участие, игрово, а, могат да заменят частните уроци, но в българската действителност все още зубрането, изходолумието, особено когато става дума за есета в хуманитаристика, имат място а, и хората ходят по частни уроци. Смятате ли, че този модел ще се промени и благодарение на такава платформа като вашата. Може би, но не е това нашата главна цел. Всъщност, ние сме мислили за частните уроци преди 4-5 години, след това просто не е излязло от темите за ежедневните. Това, което можем да правим с частните уроци е начина на преподаване. По същия начин, както в класната стая вместо да изпяваме урока и да проверяваме домашни, нека го направи това компютъра и дори частният преподавател или в училище да говори за конкретни знания или дори това, което съм правил аз по скайп, е, на место да говорим за знания, очевидно, че летето не се е свършило домашните. Тогава говорим за чалга, запушене, как а, живота е много по разнообразно от това, което правим или не, не трябва да правим, и за да най-малкото да преодолеем този бунт на детето, да разберем, че ние сме бунтари заедно в една друга тема и след това да се свършим работата. Отидах малко надалече от темата, но идеята ми е, че всеки може да промени начинът си на работа с технологиите а, и втората, втората страна, която ще дам на, на този въпрос е... 80-90% от родителите или не могат да се позволят частни уроци, или им е твърде да се го, да го позволяват. Аз пак работил съм с деца безплатно, няма кой. Друг да им, никой друг не им е дал това знание, така че пазара е огромен, ако мога да го кажа по този начин. Я само искам още веднъж да подчертая. Ние не искаме да заместим никой учител. Било то частен или този в училище. А Кан Академия е един допълнителен инструмент, който може да помага на този, който съзнава необходимостта да се развива и да учи. Но много голяма част от за мотивация идва и от учителите. Разбира се, от семейството не и от учителите. Така че ние просто се надяваме да помагаме на всички. Един бърз по-скоро психологически въпрос. Чухме го и в а, звука от това видео, което, а, който използвахме. Има свобода да избереш кога, колко дълго и къде да направиш един урок. Особено вече с мобилното ви приложение. Това може да се случи в трамвая, в тролея, в метрото, докато отиваш на училище, когато решиш. Но може да бъде отложено и за през нощта. Или отложено за утре, или отложено за други ден. Това отлагане и това, тази свобода на разполагане на ученето, на процеса на ученето, има ли опасност да доведе до, как да кажа, на практика, до отлагане на задачата? Това е ролята на учителя, пак. Между другото, това отлагане, надявам се да намеря по-положителна дума, е част от философията, с която работим. Салман uh, Кам последните две години говори за двете фиксирани неща в образованието. Или ще фиксираш uh, uh, времето, с което работиш и след това ще получиш някаква оценка, което е как работи образованието днес. Или ще фиксираш, че оценката ще бъде 6 и след това ще инвестираш колкото време е нужно, за да стигнеш до там. Uh, ако го оставиш едно дете да само да стигне целта, просто няма да се получи там е ролята на учителя като ментор, като лидер в класната стая. Но от друга страна, точно този, тази необходимост да мислиш нещата по този начин, означава и голяма отговорност, която ако учениците поемат по-навреме, може би, на много добра ключова компетентност и е по-нататък, т.е. тяхна отчасти също отговорността а, да, да структурират процесите на учени и да разберат, че от тях зависи. От тях зависи дали ще използват ткан или нещо друго. Сега ще завършим с това. А, аз много ви благодаря, че бяхте гости в студиото на Хоризонт Добъч. Да ще завършим с това, че това познание и този достъп до безкрайните вселени на познанието а, не е само за ученици, не е само за родители, които ги следят, и не е само за учители, които са заинтересовани от процеса, а за всеки от нас, който иска да разшири а, погледа си към света и гледната си точка и това също ми се струва, че, че е важно и че може да донесе удоволствие и това удоволствие да е наистина в джоба и в мобилният ти телефон. Благодарим, така е. Благодаря ви, Розалина Лъскова и Даниел Чулаков от Образование без граници, организацията, благодарение на която... Познанието на Трупано в Кан Академи е достъпно и на български язик. секунда, ако имаме играта на думи без раници и без граници, може би същателите могат да помислят им върху Да, така е, без раници и без граници, защото раниците, знаем, са много тежки, нещо, за което ние непрекъснато говорим преди началото на учебната година, а пък тук става дума за една лекота и вихър в а, как да кажа, а, реенето в човешкото познание.